Parlem de lletres. I és moment ja d'acostar-vos als llibres, perquè eh, d'allò fem deures i comencem ja a eh, principis d'any a eh, totes les lectures que són necessàries pels propers mesos. I els primers, deures. Però abans saludem de la Dolors do Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Deia deures perquè la primera referència que farem avui és precisament doncs, el Club de Lectura de la Biblioteca de Can Baratau, que tindrà lloc el proper divendres, 28... Proper no, les, la setmana sí, que ve. Exacte, no aquest divendres aquesta setmana, sinó el de la setmana que ve, dia 28 de gener. Gener. Dos quarts de set, com sempre. De set o de vuit? Ai, ara no em fas dubtar, de vuit. Ens sembla que és de, de vuit, vuit, eh? De vuit, dos quarts de vuit. I, I amb quina novel·la ens porten? És una novel·la? Bueno, pregunto, sí, primer. Sí, sí. És una novel·la que jo ja confesso abans de res que no la llegida, però sí, m'he buscat informació. És una novel·la russa i està considerada una de les novel·les, o la més o la millor vaig novel·la russa del segle XX. Mm, eh? uh, es diu, jo uh, la informació la tinc en castellà, que és Ser maestro i margarita, però suposo que la trobarem en català perfectament, Alvestri i Margarida. S'han fet adaptacions cinematogràfiques, vull dir que és una obra molt treballada, amb, fins i tot ens sembla que s'ha fet una versió musical o operística. És a dir, que tot un clàssic i una novel·la recomanable, no? És una novel·la recomanable i us explico perquè us he dit el títol i no us he dit l'escriptor. Uh, l'escriptor, no, perdoneu el meu poc rus, eh, jo, <laughs> Mikaïl, fins aquí arribo. El, comp el comprenem, eh? <laughs> La dificultat. Bulga Bulgakov. Eh? Bulgakov tal com sona, vull dir, que no hi ha Però problema. tampoc és un autor que sigui massa popular, no? Mira que els russos jo durant no. de... un temps van sí. ser molt Sí, el que passa llegits. és que potser som... tenim molt coneguts els del 19 mm. i potser els del 20 no estem tan femellitzats, si sí, més no jo, eh? Vull dir, però pel que he llegit és una obra molt important. És una obra, és un clàssic. És a dir, que seran de, de, de allò, naturalesa humana, passions... Sí, de tot. Eh, tot les mica. lluites entre el bé i el mal eh, totes les crítiques possibles a, a, a, al moviment social i a més a més eh, bé, bueno, eh, és, és per el que jo he llegit, gairebé jo podria considerar-ho com una, una, gran, una hipopeia gairebé, mm. en prosa, perquè, perquè pel que he vist toca absolutament tot però us faig només dos cèntims del que era l'escriptor, aquest senyor perquè ho he trobat i interessantíssim, això a vegades les aventures que un pateix al fer una novel·la, és a dir, un no solament s'escriu davant del llibre d'un paper o d'un ordinador, en aquell moment suposo que seria davant d'un paper, paper i, sí. i, i comença a guixar i fas una revisió i tal, no. Aquest senyor diu que va escriure aquesta novel·la a l'any 28 del 1900, eh? 1928, però es veu que quan va haver acabat aquesta primera versió Uh, no li va agradar, la va agafar i la va cremar amb un forn. Ostres. És a dir, que, per què? Perquè segur que li va agafar una, un atac de banyes, o sigui, una enrabiamenta grossa, perquè al març de l'any següent, o sigui, ell va començar, perdó, de dos anys després, sí. de l'any 28 a l'any 30, està dos anys escrivint-la, mm. a l'any 30 rep una notícia que una de les seves obres, doncs, no la deixen, o sigui, no la deixen vendre, o sigui, està proscrita a Rússia, mm. llavors ell uh, es va enfadar tantíssim que va agafar i va cremar aquesta primera versió, és a dir, dos anys escrivint i la cremo. Que és radical, no? Eh? Radical. És dir, no és allò que la parto, la deixo, la deso per si un dia m'agafi, la dèria, torna a l'agafar. De -la, no. no. Pam, cremada. A Llavors, això passa el 30. A l'any següent diu, va, començaré de nou. I comença aquest, aquesta segona... aquesta segona... escritura, Alicià, bueno, la segona versió, versió diguéssim, i l'acaba el 36. És a estar està 5 anys escrivint aquesta segona versió. Però... Eh, I li sembla a ell que la té gairebé estructurada i que la té a punt doncs, per això. Però la torna a revisar, i fa un tercer esborrany al cap d'un any, mm, però diu, calla, l'haurem de polir amb la seva dona, diu, ajuda'm a polir l'obra, i estan tots dos polint l'obra tres anys més. És a dir, que al final tenim ja una quarta versió... O sigui, que... podria haver escrit quatre llibres, eh? Molts, perquè va començar el 28, i aquesta versió acaba el 40. Ostres! O sigui, imagina la quantitat d'anys. Llavors, va i l'acaben, o sigui, no l'acaben, però gairebé l'acaben, i és mort és a dir, quatre mesos, 4 setmanes abans de la seva mort semblava que estaven revisant l'última versió. De tal manera que ell no va veure publicada aquesta novel·la, sinó que la seva dona va estar un any més revisant, la va, la va acabar ostres, i la va publicar. Quina història, no? Història, però però no s'ha acabat aquí, o sigui que un diu, ostres, després de tants anys deu són obra genial i la gent l'esperava amb ganes. No? Llavors, eh, estem a la Rússia en aquell moment amb una forta censura, llegeixen el llibre, la, la, la censu el censuren, li treuen pràcticament un 12% del llibre i després eh, censurat, eh, no es pot publicar, mm. i el altres coses que es publiquen els hi canvien i eh, la publiquen, doncs, mira, si això, aquesta senyora el va tenir acabat entre el 40 i el 41, fins a l'any 66, 67, no es publica amb aquesta versió censurada. Déu-n'hi-do. Molt, eh? Llavors, eh, a l'any 67, un editorial de Frankfurt va publicar la versió on hi va afegir els fragments aquell 12% que havien tret. sí O sigui, l'original, o sigui, no? L'original, és a dir, de l'any 28 ens passem a l'any 67. Però a Rússia, és a dir, els seus, els seus, la gent russa com ell no va poder llegir, perquè això parlem de Frankfurt, però els russos no van poder llegir la seva versió completa a partir de l'any, ens sembla que és 89% per tant estem parlant d'una obra espectacular el que va passar uh, dit això que ja, ja, ja provoca o sigui allò que et provoca una mica de, de què va, no? um, és molt complicat m'ha semblat a mi explicar l'argument massa entretingut, jo a més, us donaré una versió molt però molt resumida Barregem coses, he vist que barrejaven coses així de fantasia, mítiques, que imagino que deuen ser símbols de, de personatges que vivien en aquell moment a l'època a Rússia, uh -huh. i llavors aprofiti a través d'aquests personatges que són animals per criticar la situació que vivien en aquell moment. La història passa a Moscou l'any 30 i representa que Satan, en forma d'un professor de ciències ocultes, es presenta a Moscú eh, a parlar amb una sèrie de personatges i a fer una sèrie de coses. A partir de llavors comencen a passar, doncs, com que no deixa de ser un mag, eh, una persona amb poders, comencen a passar eh, una sèrie d'esdeveniments que alteren automàticament la vida de tots els moscovites. Ficant-se, -ficant sobretot, es veu alterant la vida de molta gent relacionada al món de les lletres. Uh -huh. Suposo que devia ser una mica la seva venjança personal claro. per moltes de les coses que li havien passat. Totes les censures i totes les Exacte. històries. Una de les persones afectades és una Margarita, que porta el títol, és el Maestro i Margarita, és Margarita a la que Satán eh, li i li diu, si tu m'acompanyes en una festa eh, jo alliber alliberaré el teu amant, perquè la Margarita està bojament enamorada d'un senyor, que és el maestro que dóna títol a l'obra, uh -huh. està bojament enamorada, però ell estava eh, presoner. I llavors diu, si tu m'acompanyes en una festa jo alliberaré el teu amant que està a la presó. Això està dit en tres parts. Això seria una primera part. La segona part Uh, sabem que el maestro... Bé, bueno, això potser ho sabeu a la primera. El maestro ha estat tancat a la presó perquè va fer... representa que va ser un escriptor... És aquestes novel·les que són novel·les a dintre de novel·les, eh? Uh -huh. Sí, que, que hi ha tantes històries secundàries. A dintre, i, no? sí. Llavors, aquest senyor estava a la presó perquè havia fet una novel·la... Uh, Bé, bueno, a la presó no, estava en una presó psiquiàtrica, eh? Com uh -huh. si estés boig, sobre Poncio Pilato... Mm, perquè en realitat, i Jesús, és com si fos l'entrevista de la Bíblia de quan el Pilats eh, i Jesús eh, parlen abans de ser condemnat a mort, mm. però ell representa que el Pilats no deixa de ser l'Estàlin, la figura de l'Estàlin. O sigui, per tot, tant... tot allò de, de similituds Exacte, o de paral·lices, És a dir, que són no? personatges ficticis, però en realitat deuen ser personatges que els russos sabien perfectament qui eren. Llavors, la Margarita em dit que accedeix a acompanyar-la amb aquesta festa i el Satan està tan commogut per l'amor de, de l'amor que tenen aquests dos eh, que allibere el personatge del professor perquè visquin eternament el, el seu amor. Llavors, eh, amb una condició que, que posen, em sembla que és com que eh, ells viuran i es comprometen a viure sempre a la pobresa i viuran aïllats del món o així. És a dir, que és com si triomfés l'amor per sobre de tot, quan l'altre hi ha fet totes les seves venjances. Eh? O sigui, aquí hi trobem el mite de Faust una gran crítica a tota la societat russa d'aquell moment, trobem la lluita eterna entre el bé i el mal trobem el triomf de l'amor per sobre de tot, és a dir, jo suposo que és una gran epopeia. I a més, com una, una novel·la d'aquestes que no te l'acabes, eh? Que... Velona, no he pogut averiguar les pàgines que té perquè no, no, no ho sé no ho no he vist, però vull dir que ha de ser, ha de ser una novel·la considerable. Eh? El maestro i la Margarita, I, doncs com deia... Deíem... I Margarita. Ah, Margarita, Margarita del Mikhail Bulgakov. O sigui, crec que serà molt interessant aquest grup del de, de lectura, amb, evidentment si s'ha llegit l'obra més que... No pas, no haver se Ni que sigui al principi, eh? Ni que sigui ja haver sí. llegit uns quants sí, capítols. Sí, perquè si ja et dic, eh? són tres parts. Jo crec que, sobretot, si es llegeix la primera part de les tres, que és on et situa, quan ve el dimoni, quan parla la Margarita i saps que professors a la presó, mm. jo crec que tot això ja et situa prou com per poder entrar i a veure què diu la gent que se l'ha llegit. Molt bé, eh? doncs com dèiem, una cita, la tenim el dia 28 de gener, sí. que cau en divendres com sempre, a dos quarts de vuit del vespre a la Biblioteca Can Baratau, doncs aquell club de lectura coordinat per Toni Sala, que en aquest cas han triat una novel·la russa doncs uh -huh. aquelles de gran magnitud. Exacte. I nosaltres anem amb altres propostes, més enllà d'uns clàssics russos, perquè està el caure, ja queda poquet ja s'acosta la setmana ne? com es diu? Ne? Setmana, la setmana negra, negra de Barcelona Setmana negra de Barcelona. I una que no falta mai, o com a mínim els últims anys. A mi em sona recordar aquest 3 de Solana, no? Exacte. Eh, és que de catalans teòricament diuen que no tenim massa escriptors de novel·la negra, cosa que no és veritat. Una cosa és que no siguin massa coneguts i l'altra que no n'hi hagi, però n'hi ha. Mm. I Teresa Solana és una persona que a més a més serà aquest any a la Setmana Negra que si no n'hem errat serà la setmana que ve, el diumenge, i deurà començar dissabte diumenge. I s'allagarà fins a eh? una, una febrer, setmana. Eh? Fins Exacte. Eh? Llavors eh, ja passarem informació si més no el Jordi la setmana que ve si us pot portar informació sobre els diferents escriptors que venen i uh -huh. els actes més importants, o bé que us dongui el nom de la web on podeu trobar el programa, perquè com que ja sabeu es fan activitats matí i tarda, durant una setmana i sempre n'hi alguna que altra interna shan d'assistir-hi. Si no, l'acabar, si jo vaig amb algunes, amb alguns actes, ja us faré com cada any una mica de resum de com ha anat de tot. Allò revisió de com ha anat, perquè... ha anat, i de les novetats i... I de la gent que ha vingut, eh, dels autors, Exacte, perquè sí. aprofitan també per, per fer sí, visita vindran, a Barcelona. Sí, vindran alguns estrangers, però també la Teresa Solana sé qui serà. I la Teresa Solana l'ha escollit amb el títol Negres Tempestes, senzillament perquè eh, ha obtingut el tercer premi Crims de Tinta eh, de l'any passat. Bueno, sí, perquè estem al 2011. I ara, a la Setmana Negra, em sembla que es donarà el resultat del quart uh -huh. premi Crims de Tinta. O sigui, l'última guanyadora va ser ella. Va ser, exacte, i ella serà allà. I el llibre que tinc aquí damunt de, de la taula posa tercera edició, per tant, és un llibre que... Que ha funcionat. Que ha funcionat. Mm -hmm. Jo... Fa temps, potser va ser l'any passat, us vaig venir a parlar de, de la Teresa Solana i us vaig parlar d'una novel·la que no m'havia agradat gens. Me'n recordo, eh? me'n recordo, perquè a més me'n recordo d'una anècdota que vas explicar al voltant de la Teresa Solana. Amb el grup de lectura sí. que va venir. Doncs jo, que a que... tu no t'havia agradat gens no. una de les seves novel·les. I li vaig dir. Eh, era la primera en concret, que es deia Un crim imperfecte, sí. i en aquell moment aquell llibre també va tenir un premi, que és el premi Brigada 21 a la millor novel·la en català del 2007. A veure, um, jo a vegades, i permeteu que us ho digui, és una opinió molt personal, eh, però a vegades penso que es premien sempre els mateixos perquè els orats sempre són els mateixos i eh, tot el que sigui novel·la negra està format per una sèrie de gent que normalment, mm, a veure, potser es podrien escollir gent diferent, però els diferents premis, doncs, potser s'haurien de ser més diversificats. Però si anem estudiant els premis que s'han anat donant de novel·la negra amb els 3, 4, 5 anys, hi ha molts premis repetits, o sí sigui, molts autors repetits. Però això passa amb la, amb la novel·la negra, però jo crec que passar, també d'altres àmbits, que moltes vegades es surten com a populars o surten com a que estan en boca de tothom certs autors o certs gèneres en concret i fins que no passa allò anem repetint una mica. Sí, però escolta, és tan bo el troben, els troben, estic pensant amb el fin també del Montiagudo. És a dir, aquests llibres tan bons són com perquè tanta gent en parli i en digui bo. És una roda, no? Quan més en parla la gent més el compra. Jo penso que és que potser la gent es fia del que diuen i potser no se l'acaben llegint perquè si llegissin una miqueta amb atenció, a veure, jo us parlava de Negres Tempestes però del llibre aquell que us dic que va ser el crim imperfecte que ella va tenir una segona part que els protagonistes eren els mateixos que ara ja fa temps que llegir però eren dos germans bessons i passava a Barcelona mm -hmm. però la vaig trobar molt infantil aquella novel·la i no la vaig trobar a veure, no la vaig trobar una novel·la en pes però clar, era una primera novel·la i penses, bé, potser les següents doncs jo he a llegir aquest llibre i ara ja us en parlaré. Uh, us recordo que la Teresa Solana és una escriptora de l'any 62, nascuda a Barcelona. És licenciada a Filosofia uh, per la Universitat de Barcelona i també ha fet Filologia Clàssica. Però ella viu, no sé si ara ja pot viure d'escriure, però ella viu, de fet, del camp de la traducció literària. Uh -huh. És una senyora que tradueix del francès i de l'anglès, però sobretot tradueix uh, una part molt especialitzada, que són textos filosòfics. Per tant... Que és una persona especialitzada no pas en, en novel·la negra. En novel·la negra eh? uh, continuo dient que és des de fa, això que dèiem abans, un parell d'anys una de les veus més fermes diuen de la novel·la negra uh, catalana, així la defineixen els titulars dels diaris, i uh, aquest crim imperfecte que s'ha ditat a uh, el, el, que vaig, el que vaig comentar el va fer edicions 62 per tant no són editorials petites i el 2008 es va ser considerada una revelació i fora de Catalunya també. A veure jo permeteu-me que us digui però hi ha llibres en una qualitat extraordinària i aquí m'he posat un munt d'interrogants perquè he pensat com és possible que aquesta senyora amb aquell llibre fos considerada una revelació bé, continuo des de llavors aquesta senyora ha anat buscant informació per internet però elogis, molts elogis amb els seus llibres amb set casos de sang i fetge, que també li va publicar al 2009, edicions 62. I aquest, eh, Negres Tempestes, com us deia, ha guanyat la tercera edició del certamen de literatura negra, crims de tinta, que, no sé si ho sabeu, ho convoca a l'editorial RBA, mm -hmm. que és qui l'ha publicat, i al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Sí, sí, sí, eh? sí que, que... El Premi es va ser creat fa va dos, molt bueno, vinculat. tres anys, sí. el 2008, sí. pel Departament d'Interior, uh, que es diu, es deia, Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. I poca broma perquè està guardonat amb 20.000 euros i és el més ben dotat de novel·la negra en llengua catalana. Mm -hmm. A veure, jo crec que això ve perquè el senyor Sau, Eh, vam dir una vegada, li agradava molt la novel·la negra, era un assídu de la llibreria negra i criminal uh -huh. i m'imagino que doncs mira, em sembla molt bé que es potenci qualsevol premi si això fa que la gent escrigui, trobo fantàstic però vull dir, mm, a veure no penso que, potser és que la qualitat dels que es van presentar era inferior, Més baixa. sé que s'han presentat bastants llibres, es van presentar bastants, una trentena d'originals Uh, Negres Tempestes es diu Negres Tempestes perquè fa al·lusió a l'himne de la CNT a les barricades, sí. i just al començament del llibre ja ho diu, Negres Tempestes agiten els aires, núvols sinistres enceguen l'esguar, eh, que és de la Varsoviana. Llavors, ella l'autora diu que tenia clar que el llibre havia de començar amb aquest primer vers de la Varsoviana perquè volia reivindicar la lluita del moviment anarquista perquè ella considera que s'ha menyspreat i silenciat tot el que va significar. Llavors, estudis, molt bé. Què en fas? Una novel·la política? Una uh -huh. novel·la negra barrejada en política? Allò de, mm. de que es fa d'època d'història de retratar un sí. capítol A veure, què? nostre, no? Mm, no, o sigui, ella suposo, i les crítiques que ho he llegint diuen les crítiques positives diuen que és una persona que no es limita a fer novel·la negra, sinó que ella pretén, a través de qualsevol assassinat que es comet, eh, criticar o parlar de... o denunciar algun altre fet, i en aquest cas, doncs, parla de l'anarquisme i parla mm -hmm. de tots eh, la gent que Gent que clar a la guerra es mata dels de, de dos bàndols? No? però ella en aquest cas, eh, com que la protagonista represente que és neta d'un brigadista de Manchester que l'executen quan acaba la guerra civil, doncs aprofite el fet de que la protagonista sigui neta d'aquest brigadista per parlar una mica de tot el problema doncs, de, de la guerra de la guerra Civil. Però ho fa d'una manera que a mi em molesta a veure, mm, continuint que això és la, mea, la meva opinió., sí, sí. però a mi el que em sap d'una novel·la és que a vegades ens consideren els lectors que som tontos. Un, un escriptor ha de ser prou intel·ligent com per pensar que l'autor, que els lectors, a vegades amb quatre pinzellades ens en assabentem del que vol dir. O ja lligarem caps. No cal que ens ho diguis tot mastegat. Vull dir, som capaços de que si un esment històric concret no sabem situar-lo, doncs potser anirem a consultar el diccionari o a internet i l'averiguarem. Però si tu m'ho dones tan mastegat, és no em dones opció a mi a descobrir coses ni a pensar. I llavors, el que m'ha fet pensar, després de llegir la novel·la, és que m'ha semblat moltíssim una novel·la per adolescents. És a dir, m'ha recordat molt la, les novel·les de l'Andreu Martínez i del Flanagan... mm uh -huh que el Flanagan va creixent, doncs de les novel·les del Flanagan on passen una sèrie d'esdeveniments i com que està dirigit a un públic adolescent, hi ha necessitat d'explicar molt bé determinades coses. Clar, doncs ella, és un registre molt diferent. Exacte, doncs aquí ho explica absolutament tot i eh, fins i tot fa clariments, declariments, declariments que a mi això em molesta perquè no em fa falta, ja per al colmo de los colmos, que encara no és aquest, ja el diré quin és el colmo de los colmos, però un, és una pila que em fa al final la senyora, on m'explica, doncs, tot, em fa tot un, com sigo sis pàgines d'explicació històrica. És a dir, per si no en sabíem prou, doncs ens explica tot el que va passar al camp de la bota, què va passar la gent que va venir a lluita, per la gent... A veure, escolta, perdona, si tu ets un bon escriptor, crec que jo que a través del fil narratiu... Ja t'han el... de sabantar, no? de sabantar, o es de no saber què n'introduir petites dosis, no? I, I tu has de dir... A veure, tu ho pots fer ben i bé, perquè aquí en situacions en què els personatges es troben al voltant d'una taula, els d'una família, que són els fills i els nens dels protagonistes, per tant, hi ha una ocasió pintadíssima perquè tota aquesta informació es pugui dir a la taula en una conversa entre la gent jove, que potser ho desconeix, i els grans que ho han viscut. Però no m'oposis a mi com a lector, al final amb un epíleg, perquè ho trobo... A veure, jo això no m'ha agradat per tant, a veure, el que li he de censurar. Allò, bones conclusions, eh, n'estan veient. Sí, reient. bé, ja us, mm, jo ja sabeu que o, o m'agraden molt o soc una mica destroyer. Uh, explico de què va una mica la història, ser si novel·la negra i ja sabeu que moltes coses no es poden dir, però sí que us poso amb antecedents. Aquesta senyora, la protagonista, la Norma Forrester, és sotsinspectora dels Mossos d'Esquadra i uh, té una família peculiar que no mala crec. És a dir, tampoc me la crec, aquesta família. I, I llavors diran, bueno, és que ella realment ha fet aquesta família. A veure, prometen i continuïtat aquests protagonistes. Són d'aquelles novel·les que diem, que vam posar com a exemple de la dona León, mm. és a dir, que tindran continuació. Sí, sí, la següent novel·la eh? tornarem a capítol. Tornarà venir amb la norma aquesta. Mm. Doncs és una família tan peculiar que si ella el que vol és satiritzar alguna cosa, a veure, no ho facis amb, amb uns personatges que, que arriben a ser histriònics. Vull dir, jo, això, són paròdies, és a dir, i t'explico, i us explico a tots perquè ho dic. Aquesta norma, que és la, la policia, està casada amb un metge forense, està casada, però té una filla, eh, que no és filla d'aquest senyor amb qui està casada ara, sinó uh -huh. que és filla del germà del seu marit, sí. val? És a dir, del cunyat. Uh -huh. Però és que el cunyat és homosexual. Llavors, ella ha tingut una filla amb el cunyat, en un moment determinat boig de la... quan era una jove esbojarrada, mm. eh, doncs van tenir una noche loca, m'imagino, van tenir una criatura, que aquesta nena, que de fet aquesta nena, es porta la mare de bé amb el que és el seu pare biològic, però de fet li diu pare uh, amb el que és el marit de la seva mare, amb el tiet. Uh -huh. eh? o sigui, això d'entrada ja és una mica peculiar, però bé, deixem-ho. Imaginem que sí. La mare d'aquesta protagonista, de la policia, de Norma, és una dona hippie. Hippie és la senyora gran, que va amb uns cabells ací de colorins, va vestides amb faldilles hippies i tal, que és una senyora pues, que ja deu tenir una edat considerable. Ja deu tenir 60 i, i pico. I pico 6, exacte. Viuen en una casa a l'Eixample impressionant, una casa que els hi ve d'herència, però us que és una casa d'aquelles que deu tenir 300 metres quadrats i, i a base de vien, i allà viuen aquesta mare, que és la Hippie, però també viu l'àvia, és a dir, sí. la mare de la mare. Sí. Eh? que també és una senyora tota peculiar, però viu allà. Però la casa és tan gran que fins i tot no, no es troben, eh? Vull dir, cadascú té el seu, el seu espai. I lloc comú és el menjador i la cuina. I llavors tenen una tieta que és monja. Però aquesta dona s'ha posat monja perquè va enviudar i va pensar ara vic, visc sola en un pis i em feia gran. I qui m'haurà de cuidar? Doncs pues què puc fer? Mira, em vaig a un convent. I aquest convent, escolta, em cuidaran. Em faig menjar. Allà em, em deixaran, em tind... estaré sota cobert, uh, menjaré el que... podré estudiar, podré fer el que sigui, allà estaré tranquil·la, amb oració si vull, amb silenci, i se'n va. Uh, I es fa de les monges clarissis de Pedralbes. Mm. I, aquí... I resulta que el convent de les clarissis d'aquí Pedralbes està tocant al Museu Thyssen. Sí. I llavors aquesta dona, d'amagat, quan està a la seva cel·la, es connecta amb un ordinador. No poden tenir ordinadors, però allà en té un. Eh? I llavors treu l'ordinador portàtil i agafa el wifi del museu Thyssen Ai. i gràcies a això doncs pot, es pot connectar. I a més a més té una, un telèfon mòbil que tampoc pot tenir perquè si la mare superior li veu doncs li, li caurà un pal mm. i també truca per pel mòbil quan vol i tal d'amagar totes. En fi, és a dir, això ja no t'ho creus. Però que llavors la monja quan li sembli li diu a la mare superior marxo perquè anava a la meva família. sur deixa els hàbits, la tia ja fuma deu, tot lo que sigui s'en va deixar, Ana, o si sigui, torna... tot que li convé. A veure, no m'ho crec m'entens? O sigui, aquests personatges histriònics per això dic que els veig divertits per un, per un adolescent que llegeix una novel·la però mm. els que som una persona que hem llegit molta novel·la negra no ens ho creiem. I això ja ho saps el primer dia perquè a la primera pàgines comença un sopar i on es troben tots aquests personatges o sigui, no estic desvellant res de l'altre món Aquest famós sopar que és el comple'anys d'ella per celebrar el seu comple'anys la seva filla que s'ocupa està convidada Ai, La seva filla s'ocupa Llavors l'arena s'ocupa a Gràcia mm. I llavors els pares això li censuren, home, perquè no està bé, que feu al alderulls al carrer i menys sent filla com ets d'uns un, policies, però a aquesta, aquesta nena ells li critiquen tot però quan parlen entre els pares els hi fa molta gràcia que s'hi ocupa. Perquè pensen que és millor s'hi ocupa que, que ser, doncs, un altre tipus de jovent. I, i jo penso... En cap moment es doni arguments de que aquesta persona, a veure, pot s'hi ocupa, pot dedicar-se, no fer res, però n'agrada que aquesta persona es perquè té la butxaca ben coberta. M'entens? <ríe> bueno, que n'hi ha molts, veure, que t'hi a Gràcia. És a dir, en cap moment, vull dir, aquesta família és una família que quan li diuen que cap a casa, va a casa, i és lo típic, és ocupa, és vegetariana, és tot el que sigui, sí, sí, sí. però bé, eh, quan passa alguna cosa dels papàs, que l'ajuden en tot. Vale, aquesta és la situació familiar. I i he insistit tant, perquè aquesta novel·la pràcticament té més part de la família d'ella i dels personatges que de la pròpia novel·la nena. Que la trama, allò de la història sí, i l'investigació. Sí, i això és una cosa que també se li critica. Eh? Que no és que hi hagi una miqueta pinzellades que fan donar, a vegades ajuden a humanitzar el personatge protagonista. No, és a dir, es passa, jo crec que es passa amb informació sobre la família, la filla té un protagonisme molt important, aquesta noia, que tampoc fa falta. Eh? és a dir, passes pàgines i pàgines, que no avances. Després són aquelles novels que tu, quan comences, saps que s'ha comès l'assassinat, és a dir, el lector sap més que el policia. Ah. O sigui, tu, quan comences, a les primeres pàgines, es comet un assassinat, que és un catedràtic d'història de la Universitat de Barcelona, mentre treballa al seu despatx, a un senyor que es diu Francesc Parallada, eh, és un senyor que està a punt de jubilar-se, malalt, eh, és la nit de Tots Sants, a vigila Tots Sants, o sigui el dia de la castanyada, la seva senyora li diu "Torna viat, diu", "Sí, diu, però és que tinc una entrevista amb un estudiant que me diu que em vol veure i, i l'esperaré". I tu ja saps que aquest que vol narro entrevistar és l'assassí. Mm. O sigui tu ja ussats a la primera pàgina això també. O sigui eh? tu ja saps qui és l'assasin. Tu saps qui és l'assasin des de la primera pàgina. Llavors, la trama, eh, es que es desenvolupa al voltant, de com averiguarà la, la norma, la protagonista i el Gabriel, que és el seu ajudant, com eh, avancen les cegues fins que arriben a, a averiguar el que tu ja saps de bon principi. El que tu no saps, eh, que això sí que no sap ningú, és per què s'ha començat aquest assassinat. Uh -huh. o sigui, tu saps, el mòbil, no? Tu saps que aquest assassí mata amb aquesta persona i se'n porta alguna cosa. No saps el què ni per què. Això no ho saps, ni tu ni la policia. Eh? Uh -huh. Llavors, eh, els policies van, van avançant amb aquest cas que ha hagut de l'assassinat i el lliguen amb un altre que s'havia comès feia un parell de setmanes al poble sec eh, un, un senyor que escrivia unes memòries a on es parlava de la misèria moral i material de la postguerra. I llavors, eh, saben que aquest senyor que van matar feia dues setmanes i el catedràtic eren amics i havien parlat. I a partir d'aquí es comença a intentar investigar què ha passat. Eh? La norma, doncs, haurà de deixar la família i la festa per anar-se'n a dedicar a l'investigació. Llavors, eh, aquesta senyora també, no ho he dit, representa que és licenciada en Antropologia, però es dedica a la policia. Mm -hmm. A la Solana li van preguntar... Això, això em sona a mi una sèrie de televisió, eh? Això és una mica com la Petra Delicado, sí? de la... De la bueno, mm... bueno, i jo, aquella sèrie de, de televisió que es diu Bons és una antropòloga que, sí, que estan exacte. allà investigant, exacte. no? Exacte. Que és una antropòloga. Sí, el que passa és que jo considero molt més bona bons que... que qualsevol capítol que aquesta, eh? Doncs li van preguntar si no semblava una mica estrafolari això de la monja de la i tieta, tal. No? I ella diu que ella això se li va ocórrer perquè va conèixer una monja que tenia com una doble vida. A dir que agrgada de sortir el conveni i es pintava les ungles dels peus de les mans i li agrada sortir. i en vista d'això doncs va voler fer un personatge que li va inspirar aquella Però és el que tu dius no? que potser un personatge només d'aquestes característiques de registra embòtica i et costa entrar eh, Patrícia però un di doncs, bueno, una família però clar que tota la família tingui una... un puntillo clar. és que tots alhora tu a veure, a mi és una lectura que se m'ha fet una mica pesadeta, el ritme trobo que no està bé, S en aquestes típiques novel·les que al final les precipitin. O sigui, què et passa? Moltes noves explicant el que passa de la ràpid. família i al final es desenvolupe tot d'una manera molt ràpida. Aquestes situacions que us he dit surrealistes que acabes no creient-les. I després, doncs, què la trobo? Per haver obtingut un premi com aquest, amb tanta quantitat de diners, és a dir, perdoneu que us ho digui, però jo no m'ha no acabat, no acabat de convèncer. Al final la resol el cas d'una manera absolutament és que no us vull dir com perquè per mi és ofensiva i que té molt a veure amb la monja en qüestió I, bueno, però com que la gent el compra es ven, va per una tercera edició ha estat premiat jo penso que la és millor manera és que es els, llegeixi. Premis, eh? Els premis realment doncs, a... que, um... són, són per bé, o sigui, moltes vegades si és una novel·la que era desconeguda i no tenia una altra plataforma, és per bé, Val. però clar, si ha sigut premiat un llibre doncs, que potser no acaba de tenir el valor que hauria de tenir, doncs sí que és una plataforma, o sigui que molta gent si veu que té un premi ja el compra més o ja el pot recomanar més, i com tu deies, doncs, dins de la novel·la negra de noms catalans tampoc se'n senten molts, no. I, per tant, doncs, si agafem un referent català, ah, doncs mira, la Teresa Solana i regalem Clar, aquest llibre, no? Sí. Ara, jo us ho dic, la millor manera de saber si opineu com jo és que us el llegiu. Clar. I si esteu d'acord, bé. I si no, a veure, jo no, jo no recomano llibres quan en parlo malament perquè la gent no els llegeixi. Al contrari, el que vull és que la gent els llegeixi per, per veure si opinen com jo o realment la gent mmm, els hi sembla fantàstic. Uh -huh. I jo estic equivocada. Bé, bueno, que no són equivocats. Cadascú, Això té, cadascú té els seus gustos, no? I, i pot convèncer i, o, o, i, no. o no. O I, no. I, jo, en aquest cas, francament, vull dir és el segon que llegeixo d'ella i continuo dient que aquesta senyora li falta estil. Li falta estil. Doncs amb aquesta conclusió ben dura eh? ens quedem avui i això sí, recordant que a partir de finals de gener se celebrarà a Barcelona aquesta setmana negra, negra. que tindrem tot de propostes molt diverses i per tots els gustos amb fi de moltes nacionalitats els, els autors, o sigui que ja sí que tindrem per triar i, I bueno. en tertúlies, taules rodones que són interessants d'anar-hi o vegades entrevistes, mm. val la pena Bueno, doncs deixem a la Teresa Solana li has donat una sola oportunitat que això també està molt bé, això Exacte. també diu de tu he eh, ah, deixat dos no... anys, a veure què tal no. <ríe> no, no, molt bé doncs tu no, que vagi molt bé, bon dia molt bé, bon dia